Розділ 33 Вони тихо, безсторонніх, повінчалися в церкві поблизу ферми сестри Алана. Сестра Алана виявилася милою жінкою, такою, як на фотографії в його кабінеті. Син її був у школі. Кетрін та Алан провели на фермі спокійні вихідні та вилетіли до Венеції на медовий місяць. Венеція – місто яскравих фарб із середньовічної історії чарівне плавуче місто каналів, 120 островів і масів. Алана і Кетрін приземлилися в аеропорту Марко Поло поряд з Местре і таксі доїхали до кінцевої зупинки на площі Святого Марка. Зупинилися вони в роял Дані Елі, чарівному старому готелі поруч із палацом Дожів. Їхній вишуканий номер був обставлений старовинними меблями. Вікна виходили на «Великий канал». Що б ти хотіла почати?» – запитав Алан. Кетрін підійшла до нього і обійняла. «Здагадайся». Речі вони розпакували дещо пізніше. Венеція змусила Кетрін забути кошмари та жахи минулого. Кетрін і Алан багато блукали Венецією. Площа Святого Марка була всього за кількасот ярдів від їхнього готелю, але за часом вона відстояла від них на століття. У соборі Святого Марка розташовувалася картинна галерея. Стіни та стеля собору були прикрашені мозаїкою та фресками такої краси, що дух захоплювало. Вони побували у палаці дожів з його чудовими апартаментами і постояли на мосту здихів, яким колись сотні років тому ув'язнених вели на страту. Відвідали вони і музеї та церкви на більш віддалених островах. Затрималися в Мурана, щоб подивитися, як видувають скло, і в Бурано, де мешкали майстрині з плетіння мережів. На таксі з'їздили в Торсело та пообідали в ресторані «Локанда Кіпріані», розташованому в саду повному квітів. Там Кетрін згадала монастирський сад, в якому вона була так самотня. Вона глянула через сіл на такого милого її серцю Алана і сказала про себе «Дякую тобі, Господи». Головною торговою вулицею була Мерсері. Вони знайшли там розкішні магазини Рубелі, де торгували тканинами, Каселла, де продавали взуття, та Джокондо Касіні, де пропонували антикваріат. Вони обідали в квадрі, Ель Граспаде Уа та в барі у Гарі. Каталися на гондолах та човнах меншого розміру, Сандолі. У п'ятницю, коли вони вже збиралися їхати, почалася гроза з сильною зливою. Кетрін та Алан бігом повернулися до готелю, постояли біля вікна, дивлячись на дощ. Вибачте, за дощ, місіс Гамільтон, сказав Алан. У проспекті обіцяли сонячну погоду. Кетрін посміхнулася. «Який дощ! Я така щаслива, любий!» Блискали блискавки, гримів грім. Розкати грому нагадали Кетрін про вибух у котельні. Вона обернулася до Алана. «На мою думку, сьогодні мають винести вирок». Він завагався перш ніж відповісти. «Так, я не хотів тобі нагадувати, бо зі мною все гаразд, я хочу знати». Він деякий час дивився на неї, потім кивнув. Добре. Потім підійшов до радіо в кутку кімнати і увімкнув його. Покрутив рукоятку, доки не знайшов станцію BBC, яка передавала новини. Прем'єр-міністр подав прохання про відставку. Прем'єр спробує сформувати новий уряд. Приймач затріщав і звук зник. «Ця чортова гроза», – зауважив Алан. Звук з'явився знову, в Афінах, нарешті, закінчився суд над Костянтином Демірісом. Кілька хвилин тому журі ухвалило вирок. На подив усіх присутніх вирок радіо знову замовкло. Кетрін повернулася до Алана. Як ти думаєш, який ухвалили вирок? Він обійняв її. Це залежить від того, чи віриш ти, що все завжди має закінчуватися добре. Розділ 34. Епілог До суду над Костянтином Демірісом залишалося лише п'ять днів, коли двері до його камери відчинилися. «До вас відвідувач», – сказав тюремний наглядач. Костянтин Деміріс підняв голову. Досі до нього нікого, окрім адвоката, не пускали. Він постарався приховати свою цікавість. Ці підонки поводилися з ним, як зі звичайним злочинцем, але вони не дочекаються, щоб він показав їм, як його це зачіпає. Наглядач привів його до маленької кімнати для побачень – сюди. Деміріс зробив крок і зупинився, як укопаний. В едмалідному візку сидів скручений старий, цілком сивий. На обличчі – суцільно-червоні та білі плями від опіків. Губи застигли в моторошній подобі посмішки. Потрібна була хвилина, поки Деміріс усвідомив, хто це. Обличчя його посіріло. «Господи, спаси та помилуй!» «Та не приявить я», – сказав Наполеон Чотас. Він не говорив, а хрипів. «Заходь, Коста!» Деміріс знайшов нарешті здатність говорити. «Пожежа?» Я вистрибнув із вікна і зламав собі хребет. Дворецький відвіз мене ще до прибуття пожежників. Я не хотів, щоб ти знав, що я живий. Надто втомився я з тобою боротися. Так, але ж тіло знайшли. Мій екомом. Деміріс упав у крісло. Я радий, що ти живий, сказав він невпевнено. Ще пак. так адже я збираюся врятувати тобі життя. Деміріс недовірливо глянув на нього. Справді? Так, я захищатиму тебе. Деміріс голосно розрегатався. Кинь, Леоне, знаєш, мені стільки років, і все вважаєш за дурня. Чому ти думаєш, що я довірю тобі моє життя? Бо, Коса, крім мене, ніхто не може тебе врятувати». Костянтин Деміріс підвівся. «Ні, дякую». Він повернувся і попрямував до дверей. «Я говорив зі Спіросом Ламброу і переконав його показати, що він був з тобою, коли його сестру вбили». Деміріс завмер і повернувся до адвоката. «І чому ж він погодився?» Чотас нахилився вперед. «Тому що я довів йому, що відібрати в тебе багатство – Помста куди солодше, ніж забрати у тебе життя. Не зрозумів. Я запевнив Ламброу, що якщо він дасть свідчення на твою користь, ти віддаси йому все, що маєш. Твої судна, твої компанії, усе. Ти збожеволів. Хіба. Подумай гарненько, Косто. Його свідчення можуть рятувати тобі життя. «Хіба твоє багатство означає для тебе більше, ніж життя?» Настала довга пауза. Деміріс знову сів. Він недовірливо розглядав Чотаса. Ламброуз згоден показати, що був зі мною в той час, коли було вбито маліну?» «Правильно. А натомість він хоче все, що ти маєш». Деміріс заперечливо похитав головою. «Я маю зберегти все чи нічого. Він хоче обібрати тебе до нитки. Бачиш, це помста тобі». Але у Деміріса було ще питання. «А ти, Леоне, тобі яка вигода?» Губи Чотаса розтягнулися у щось подібне до усмішки. «Я отримаю все». «Не розумію». Перш ніж зрадити грецьку торговельну корпорацію Ламброу, ти переведеш весь свій капітал на рахунки нової компанії, яка належить мені. Деміріс не зводив з нього очей. Отже, Ламброу нічого не отримає? Хтось виграє, хтось програє. А Ламброу нічого не запідозрить? Я так поведу справу, що ні. «Якщо ти збираєшся надути ламброу, – сказав Деміріс, – то звідки мені знати, що ти не обдуриш мене?» «Милий Косто, все дуже просто. Ти будеш захищений. Ми підпишемо угоду, де буде зазначено, що нова компанія переходить мені лише у разі твого виправдання. Тебе визнають винним, я нічого не отримую». Ось тут Деміріс відчув справжню зацікавленість. Він сидів і уважно розглядав каліку адвоката. Чи може він програти процес і виконати на вітер сотні мільйонів доларів, аби тільки поквитатися зі мною? Ні, не такий він дурень. Добре, сказав він повільно. Я згоден. Чудово, зауважив Чотас. Ти щойно врятував собі життя, Косо. «Я врятував набагато більше», – подумав Деміріс. «У мене є ще сотня мільйонів доларів, захована так, що ніхто не знайде». Зі Спіросом Ламброу Чотасу довелося набагато складніше. Спочатку той мало не викинув Чотаса з офісу. «Ви хочете, щоб я свідчив врятував життя цьому чудовиську? Забирайтеся звідси, добіся!» «Ви хочете помститися?» – запитав Чотас. «Так, і я помщуся. Чи так? Ви ж знаєте косту. Для нього гроші дорожчі за життя. Якщо його стратять, усім його стражданням прийде кінець за кілька хвилин. Але якщо ви зламаєте його і змусите чекати без жодного гроша, ви покараєте його набагато сильніше. У тому, що говорив адвокат, була своя правда». Деміріс був найжадібнішою людиною, яку йому доводилося коли-небудь зустрічати. «То ви кажете, він згоден віддати все мені?» «Абсолютно все. Флот, всі компанії, все, що має. Спокуса була надто великою. Дайте мені подумати». Ламброу спостерігав, як адвокат виїжджає на візку з кабінету. «Ось відолаха, подумав він. І навіщо йому жити? Опівночі Спірос Ламбров зателефонував на полеону чотасу. Я ухвалив рішення. Вважайте, що ми домовились. Преса була в ажіотажі, крім того, що Костянтин Деміріс постане перед судом за вбивство своєї дружини, захищатиме його людина Воскресла з мертвих, блискучий адвокат, фахівець у кримінальних справах який вважався загиблим під час пожежі. Суд проходив у тому ж залі, де колись судили Ларі Дугласа та Ноель Паш. Костянтин Деміріс сидів на місці обвинуваченого, а поряд з ним в інвалідному візку Наполеон Чотас. Представля... Державу представляв слідчий у особливо важливих справах Делма. Делма звернувся до журі з такими словами. Костянтин Деміріс – один із наймогутніших людей у світі. Він казково багатий і тому користується багатьма привілеями. Але є один привілей, який не можуть дати гроші. Це право вчинити холоднокровне вбивство. Він повернувся і глянув на Деміріса. Ми збираємося довести, що Костянтин Деміріс з особливою жорстокістю вбив дружину, що любить його. Коли ви познайомитеся з усіма доказами і показаннями свідків, то я переконаний, ви прийдете до єдиного правильного висновку – винен у вбивстві першого ступеня. Слідчий Делма повернувся на місце. Головний суддя звернувся до Наполеона Чотаса. Захист готовий зробити вступну заяву? Так, ваша честь. Чотас під'їхав у виску ближче до журі. На обличчях членів журі він прочитав жалість. Вони відверталися, намагаючись не дивитися на його потворне обличчя та понавічене тіло. Костянтина Деміріса збираються судити не за те, що він багатий і могутній, хоча, можливо, саме тому він не опинився у залі суду. Слабкі завжди раді принизити сильного, хіба не так? Можливо, містер Деміріс і винен у тому, що багатий і має велику владу. Але є одна річ, яку я збираюся довести. Тож у вас не залишиться і тіні сумніву в тому, що Деміріс невинний у вбивстві своєї дружини. Суд розпочався. Слідчі Делма допитував лейтенанта поліції Теофілоса як свідка. Опишіть, будь ласка, лейтенанте, що ви побачили, коли увійшли до будинку Деміріса на пляжі. Столи та стільці були перевернуті. Все було безладно. Таке враження, що там сталася жахлива бійка. Так, сер. Наче в хату залізли грабіжники. І ви знайшли закривавлений ніж на місці злочину. Так, сер. А на ножі ви виявили відбитки пальців. Так, сер. І кому вони належали? Костянтину Демірісу. Погляди членів журі звернулися до Деміріса. Що ви ще знайшли, обшукуючи будинок? У кутку сіної шафи ми знайшли купальні плавки з плямами крові та ініціалами Деміріса. Може, вони давно там валялися? Ні, сер, вони ще були мокрі. Дякую. Тепер настала черга Наполеона Чотаса. Детективи Теофілос, у вас була можливість особисто поговорити з обвинувачуваним. Так, сер, як він вам здався, у сенсі фізично? Ну, детектив глянув у бік Диміріса. Можна сказати, що він, що він великий чоловік. Він сильна людина, так. «Чи не така людина, якій треба було перевернути всю кімнату вгору дном, щоб убити свою дружину?» Делма схопився. «Протестую!» «Протест прийнято. Захисник не повинен підказувати свідкові висновки. Перепрошую, ваша честь!» Чотас знову повернувся до детектива. «Який висновок ви зробили з вашої розмови з містером Демірісом? Він розумна людина?» «Так, сер!» Навряд чи можна так розбагатіти, не будучи розумним. Не можу з вами не погодитись, лейтенанте. Тоді ще одне цікаве питання. Як може така людина, як Костянтин Деміріс, бути дурним настільки, щоб, вчинивши вбивство, залишити на місці злочину ніж зі своїми відбитками пальців та закривавлені плавки? Чи не вважаєте ви, що це не надто розумно? Ну, іноді роблячи злочин, люди роблять дивні речі. Поліція знайшла золотий гудзик із куртки, який нібито був на Демерисі. Правильно? Так, сер. І це теж вважається важливим доказом проти Демериса. За припущенням поліції, дружина відірвала цей гудзик у запалі бійки, коли він намагався вбити її. Все правильно, сер. Отже, перед нами людина, яка звикла дуже акуратно одягатися. У куртки не вистачає Гудзика, але він цього не помічає. Він знімає її і вішає в шафу, і знову нічого не помічає. Для цього обвинуваченому треба було бути не лише дурним, а ще й сліпим. Потім, як свідка, викликали містера Кателаноса. Власник розшукового агентства, несподівано опинившись у всіх на очах, намагався отримати для себе якнайбільше користь цієї ситуації, допитував його Делма. Ви – власник розшукового агентства? Так, сер. Чи заходила до вас кілька днів тому місіс Деміріс? Так, сер, заходила. І що вона хотіла? Вона просила захистити її. Сказала, що хоче розлучитися з чоловіком, а він пригрозив убити її. Присутні у залі зашепотілися. Значить, місіс Деміріс була дуже засмучена? Так, сер, поза всяким сумнівом. І вона найняла ваше агентство для захисту від чоловіка. Так, сер, дякую. Питань більше немає. Делма повернувся до чотаса. «Свідок у вашому розпорядженні». Чотас підкотив ближче до крісла свідків. Містере Каталанос, ви давно займаєтеся розшуковою справою?» «Близько 15 років». На Чотаса це справило враження. «Це значний термін. Ви маєте бути фахівцем у своїй справі». «Сподіваюся, що так», – скромно погодився Кателанос – Отже, ви часом маєте справу з людьми, з людьми, які потрапили в халепу. Тому вони до мене й звертаються, – зауважив каталано самовдоволено. А місіс Деміріс, коли вона до вас приходила, вона була трохи засмучена або… О, ні, вона була дуже засмучена, можна сказати, у паніці. Ясно. Вона боялася, що чоловік її уб'є. Правильно. «А коли вона йшла від вас, скільки детективів ви послали з нею? Одного? Двох?» «Та ні, нікого не посилав». Чотас насупався. «Не розумію». «Чому?» «Ну, вона хотіла, щоб ми почали з Фанеділка». Чотас дивився на нього в повному здивуванні. «Боюся, я чогось не розумію, містере Екателанос». Ця жінка прийшла до вас у паніці через те, що чоловік збирається вбити її. А потім пішла, заявивши, що жодного захисту до понеділка їй не потрібно. «Так, сер, так було», – Наполон чота спромовив, ніби звертаючись до себе. «Доводиться засумніватися, чи так сильно була налякана місяць Деміріс, чи не так?» Наступною викликали служницю Демірісів. «Отже, ви своїми вухами чули розмову місіс Деміріс із чоловіком по телефону?» «Так, сер. Про що вони говорили?» «Ну, місіс Деміріс сказала, що вона хоче розлучення, а він сказав, що розлучення не дасть». Делма глянув на членів журі. «Зрозуміло». Потім знову повернувся до свідка. «Що ви ще чули?» Він попросив її зустрітися з ним у пляжному будиночку та приїхати одній. Він сказав, щоб вона приїхала сама. «Так, сер, А вона сказала, щоб я зателефонувала до поліції, якщо вона не повернеться до шести». Ці слова викликали певну реакцію членів журі. Усі повернулися у бік Деміріса. Запитань більше немає. Делма повернувся до Чотаса. «Свідок у вашому розпорядженні». Наполеон Чотас під'їхав ближче. «Вас звуть Андреа, правда?» «Так, сер. Дівчина наполегливо відводила погляд від спотвореного обличчя адвоката. «Андреа, ви сказали, що чули, як місіс Демірій заявила чоловікові, що хоче розлучення, а він їй відповів, що не згоден, і попросив її приїхати о третій годині до будинку на пляжі, причому на сам самій». Я вірно вас зрозумів. Так, сер. Ви перебуваєте під присягою Андреа. Усього цього ви не чули. Та ні, сер, чула. Скільки телефонних апаратів у кімнаті, де відбувалася розмова? Тільки один, сер. А що? А те, що ви могли чути тільки те, що каже містер Деміріс. Чути те, що каже містер Деміріс, ви не могли. «Ну, загалом так. Іншими словами, ви не чули, як містер Деміріс погрожував дружині, як просив приїхати в будинок на пляжі, та все інше. Ви уявили собі все це, орієнтуючись на слова місіс Деміріс?» Андреа зовсім розгубилася. «Що ж, мабуть, можна і так сказати». «Тільки так можна сказати. Ви були в кімнаті, коли місіс Деміріс зателефонували?» Вона послала мене за чаєм. Ви його принесли. Так, сер, поставили на сіл. Так, сер, чому ж ви не пішли? Місіс Демірі зробила жест рукою, щоб я залишилася. Тобто вона хотіла, щоб ви чули розмову, вірніше те, що вам здалося розмовою. Я, може, й так. Голос чотаса став різким, як удар батога. Отже, ви не знали, чи розмовляє вона по телефону з чоловіком і чи розмовляє з кимось взагалі. Що-то спід'їхав ще ближче. Вас не здивувало, що всередині особистої розмови місіс Деміріс просить вас залишитися і слухати. У мене в будинку, наприклад, ми не просимо наших слуг слухати наші особисті розмови. Зовсім навпаки. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що цієї розмови взагалі не було. Місіс Деміріс ні з ким не розмовляла. Просто вона підлаштовувала все так, щоб одного прекрасного дня її чоловіка судили за те, що він убив її. Але Костянтин Деміріс свою дружину не вбивав. Усі докази проти нього ретельно сфабриковані. Жодна розсудлива людина не залишить за собою стільки слідів. І який би він не був, Костянтин Деміріс, розуму у нього не відібрати. Суд тривав ще 10 днів. Звинувачення, контрзвинувачення, свідчення експертів та патолога-анатома. Громадська думка схилялася до того, що Деміріс мабуть винний. Свою сенсацію Наполеон Чотас приберіг під завісу викликав свідком Спіроса Ламброу. Ще до суду Деміріс підписав контракт, за яким грецька торгова корпорація та весь його капітал переходили до Спіроса Ламброу. На день раніше все це було таємно передано Наполеону Чотасу із засереженням, що договір набирає чинності лише в тому випадку, якщо Деміріс буде виправданий. Містере Ламброу – «Ви і чоловік вашої сестри Костянтин Деміріс ніколи не любили один одного, правда?» «Правильно. Більш того, чи неправильніше сказати, що ви ненавиділи один одного?» Спірос Ламброу глянув на Костянтина Деміріса. «Це ще слабо сказано. У день, коли зникла ваша сестра, Костянтин Деміріс, за його словами, був далеко від місця загибелі дружини». «О третій годині дня, коли її було вбито, у нього відбулася зустріч з вами в акро Коли вас допитувала поліція, ви заперечували цей факт?» «Так, заперечував. Чому?» Ламброу довго сидів мовчки. Коли він заговорив, голос його був сповнений гніву. «Деміріс погано поводився з моєю сестрою. «Постійно знущався з неї і принижував. Я хотів, щоб він заплатив за це. Я би був потрібний йому для алібі. Я не хотів допомагати йому». «А зараз?» «Відчуваю, не можу більше брехати. Мушу сказати правду». «То ви зустрічалися з Костянтином Демірісом в Акрокорінфі того дня?» «Так, зустрічався. І це правда». Зала зашуміла. Зблідлий Делма схопився на ноги. «Ваша честь! Протестую!» Протест відхилений. Делма знеможено опустився на сілець. Кастентин Деміріс нахилився вперед. Очі його сяяли. «Розкажіть про вашу зустріч. То була ваша ідея?» «Ні, Меліни. Вона нас обох обдурила». «Обдурила? Яким чином?» Вона подзвонила мені і сказала, що її чоловік хоче зустрітися зі мною, то обговорити одну справу. Потім вона зателефонувала Демірісу і сказала, що нібито я просив зустрітися зі мною. Ми приїхали і з'ясувалося, що нам нема чого сказати один одному. І ваша зустріч відбулася всередині дня, коли, як було встановлено, місіс Деміріс померла. Цілком правильно». Від Акрокурінфу до будинку на пляжі – чотири години їзди машиною. Я заміряв час. Наполеон Чотас глянув на членів журі. Таким чином Костянтин Деміріс ніяк не міг опанитися в Афінах раніше за сім, за сьому, якщо він був в Акрокурінфі. Чотас знову повернувся до Спіраса Ламброу. Ви під присягою, містере Ламброу. Чите… Чи правда те, що ви нам розповіли? Правда. Хай допоможе мені Бог. Наполеон Чотас розгорнув каляску і виявився віч навіч із членами журі. Пані та панове, – прохрипів він, – існує лише один вирок, який ви можете винести. Він повністю заволодів їхньою увагою. Невинний. Якщо обвинувач спробує припустити, що обвинувачений найняв будь-кого, щоб убити свою дружину, тоді у вас можуть бути якісь сумніви. Але все звинувачення побудовано на так званих доказах, згідно з якими обвинувачений був у тій кімнаті і сам убив свою дружину. Поважні судді скажуть вам, що у цьому судовому розгляді слід довести дві основні речі – Наявність мотиву та можливості. Не просто мотиву чи можливості, а обов'язково і того, і іншого. За законом вони нероздільні, як сіамські близнюки. Пані та панове, неважливо, чи був у обвинуваченого мотив для злочину, але останній свідок переконливо довів, що обвинувачений ніяк не міг бути на місці злочину, коли він був скоєний. Члени журі радилися чотири години. Костянтин Деміріс постерігав, як вони поверталися на свої місця. Він був блідий і явно хвилювався. Чотас на членів журі не дивився. Він не зводив очей з обличчя Деміріса. Він уже не бачив там ні апломбу, ні самовпевненості. То була людина, яка дивилася смерті в обличчя. «Журі, дійшло якогось рішення?» – запитав головний суддя. «Так, ваша честь». Староста журі тримав у руках аркуш паперу. «Судовий виконавець, принесіть, будь ласка, вирок». Судовий виконавець підійшов до члена журі, взяв аркуш паперу та передав його судді. Суддя розгорнув його і підняв голову. «Журі вважає, що обвинувачений невинний». У залі щинився галас. Люди поскакали з місць. Дехто зааплодував, Інші почали свисіти. Обличчя Деміріса посвітлішало. Він перевів подих, встав і підійшов до Наполеона Чотаса. «Ти свого досяг», – сказав він. «Я у тебе у великому боргу». Чотас глянув йому прямо в очі. «Вже ні. Тепер я багатий, а ти дуже бідний. Пішли». «Потрібно цю справу відзначити». Товкаючи коляску з Чотасом перед собою, Костянтин Деміріс пробрався через вируючий натовп повз репортерів до автостоянки. Чота сказав на машину, що стоїть біля входу. «Он моя машина». Деміріс підкотив його до дверей. «У тебе що, немає шофера? Він мені не потрібний. Машина перероблена таким чином, що я сам її можу вести». Допоможи мені піднятися. Деміріс відчинив дворцята, підняв Чотаса і посадив його на місце водія. Склав коляску і влаштував її на задньому сидінні. Потім сів поруч із Чотасом. «Ти все ще найбільший адвокат у світі», – посміхнувся Костянтин Деміріс. «Так», – погодився Наполеон Чотас, заводячи машиною і рушаючи з місця. «Що ти тепер збираєшся робити, Косто?» «Якось влаштуюся», – обережно відповів Деміріс. «Маючи 100 мільйонів доларів, я побудую нову імперію». «Спіраз чудово засмутиться, коли дізнається, що ти його надув», – усміхнувся він. «Тільки зробити він нічого не зможе», – запевнив Чотас. «За контрактом, підписаним ним, він купує компанію, яка не стоїть ні гроша». Машина швидко рухалася у бік гір. Демірі спостерігав, як чотас перемикає швидкості та маніпулює важелями, що регулюють педаль газу та гальма. Ти чудово справляєшся, довелося навчитися, сказав чотас. Вони піднімалися вузькою гірською дорогою. Куди ми їдемо? У мене там маленька хатка на горі. Вип'ємо пакелиху шампанського, а потім я викличу таксі. І ти поїдеш додому. «Знаєш, Косто, я багато думав. Все, що трапилося. Смерть Ноель Паш і Ларі Дугласа, потім Відолах і Ставроса. Адже це немало відношення до грошей, правда?» – він повернув голову і глянув на Демиріса. «Усі з ненависті, з ненависті та любові. Ти любив, Ноель?» «Так», – погодився Демиріс, – «я любив, Ноель». «А я теж її любив», – сказав Наполеон Чотас. «Ти ще не здогадувався, чи не так?» Деміріс сподовом глянув на нього. «Ні. І все-таки я допоміг тобі її вбити. Я так і не зміг собі пробачити». «А ти, Косто, пробачив це собі?» «Вона заслужила на те, що отримала». «Думаю, ми всі заслуговуємо на те, що зрештою отримуємо». «Я тобі ще дещо не сказав, Косто. Та пожежа!» Від часу тієї пожежі я постійно відчуваю жахливий біль. Лікарі намагалися допомогти мені, але нічого не вийшло. Надто вже я був, пані Вечений. Він натиснув на важіль, і машина додала швидкості. Вони їхали вузенькою дорогою, прямо над крутим урвищем, забираючись усе вище і вище. Далеко внизу хлюпалося Егейське море. «Між іншим, – хрипко сказав Чотас, – у мене такі болі, що життя втратило для мене всякий сенс». Він знову натиснув на важіль, і швидкість збільшилась. «Тихіше, – попросив Деміріс, – інакше ми… Я жив увесь цей час лише через тебе. Вирішив, що ми маємо померти разом. Деміріс з жахом дивився на нього. Про що ти? Давай скидай швидкість, ми ж розіб'ємось. Так, сказав чотас і знову натиснув на важіль. Ти з глузду з'їхав, закричав Деміріс. Ти ж багатий. Навіщо тобі вмирати? Губи чотаса зігнулися в моторошній подобі посмішки. Та ні, я зовсім не багатий. Знаєш, хто багатий? Твоя подруга, сестра Тереза. Я віддав усі гроші монастирю у Ясені. Вони наближалися до крутого повороту вузькою дорогою. «Сій!» – закричав Демиріс. Він спробував вирвати кермо з рук Чотаса, але це було неможливо. «Я дам тобі все, що ти захочеш!» у розпачі вигукнув Демиріс. «Зупинися!» «У мене є все, що мені потрібне», – відповів Чотас. Наступного моменту машина перелетіла через скелю і покатилася вниз крутим схилом, перевертаючись у гротесному смертельному піруеті, поки не впала в море. Пролунав оглушливий вибух, а потім лише глибока тиша в вічності.